Гута нагадує нашу Запоріжсталь. Ми зупиняємось то біля одного, то біля іншого підприємства. Владислав з гордістю показує сталеливарні заводи, ультрасучасні прокатні цехи, коксохімічні і цементні заводи, могутну силову електростанцію. На старій моїй карті, я захопив її собою, тут було поле. У 44-му Гітлерівці у цих місцях поспіхом рили траншеї і будували бункери. Центр двічі просив нас уточнити саме цей квадрат. І Курт Пекель знову і знову схилявся над схемою укріп району. Тут і було поле, підтверджує Владислав. Звідси у січні 1945 року війська Конева прорвалися на краків. Я слухаю Бухенника і згадую, яким він був під час війни наш неперевершений майстер по виготовленню різних кенкарт. Він тоді був членом обводового штабу Армії Людової. Керував підпільним комітетом ППР під округу Величка. Чи з грозує Валерію ми одержували від нього документи, необхідні для легалізації членів групи цінну інформацію. Багато зробила для нашої групи і меречена Бухенника Яніна Іванна Пашкевич. За завданням здавенца їй вдалося влаштуватися на роботу у конторі соляних копалин. Звідти зручніше було слідкувати за переміщенням військових частин і шалонів, і бланки, на які ставив свої знамениті печатки Бухенник, теж діставала Яніна. Пані Іванна Пашкевич Бухенник тепер член ПОРП, працює економістом, а чоловік її – відомий інженер, хімік, металург, голова комісії державного контролю. Свого часу багато душі, знань і таланту віддав новій готі. Рибна. Ми залишили Волгу на сільському майдані і попрямували до Малика. І дорогою я йшов до нього чверть віку тому. Багато що змінилося у Рибній. Все ж я вирішив нікого не розпитувати і радів, як старим знайомим і старенькій капличці, і дубові велетню, який і нині величаво млів на сонці. Ще здалеку впізнав подвір'я Малика, хоч від старого будинку залишилася тільки його частина. Впізнав і господя. Станіслав Малик зосереджено щось тесав. З обличчя майже не змінився. Таке ж худорляве, енергійне, очі спокійні, вичікуючі. Тільки севини набились у чоприну. Малик поспішив нам назустріч. Привітно, хоча й з подивом, розглядав нежданих гостей. Чи впізнає? Ні, не впізнав. Добрий день, пане, день добрий, з гідністю відповідає Малик. Хотів кинутись до старого обняти, але... «Чи ма пан Слівкина спшедеш?» Станіслав у відповідь хитає головою, мовляв, приїжджий пан жартує, які можуть бути Слівки у липні. Та певно згадав серпневий ранок 44-го року. Наш пароль. І відповів, як відповів тоді мені груші грозі. «Я Слівок не мам, мам ябки». Ми тричі по-солдатському розцілувалися. А ось на порозі і син Малика Генрик. Майже мій ровесник. У роки війни права рука батька. Це він після нашого провалу у Санці приніс мені у ліс з комських одяг продукти. Що ж це ви нас не попередили? Якби знали, якщо приїде капітан Михайлов та ще з сім'єю, ми б і весілля перенесли? Так ось чому святкові прапорції столи під столітнім горіхом. Напередодні тут три дні голови сілля. Генрик свою доньку заміж віддавав. За столом господар явочної квартири групи «Голов» згадав такі деталі нашої першої зустрічі, які мені призабулися. «Я тільки побачу вас», – розповідає Малик, – «здогадався, хто ви». «Ми з Ольгою Совєцькою більше тижня чекали капітана Михайлова, але виду не подав». Малику вже понад 70 років, комуніст. У партію привела активна антифашистська діяльність. Він так і каже, вступив у партію, коли Гітлер прийшов до влади. Нині Малик на пенсії. До його мудрих порад охоче прислухаються односельці. Ми тепло попрощалися з Маликом, побажали молодим щасливого сімейного плавання, проспівали «Сто і щоб у рік по дитині прибавлялося.